Vad handlar kreativism om? Efter 6000 år av nedskriven historia har vita människor slutligen en religion av, och för, dem. Kreativism är den religionen. Det är etablerat för vår vita ras överlevnad, expansion och avancemang. I sanning, tror vi på att den högsta dygden är det som är bra för den vita rasen, och att den ultimata synden är det som är dåligt för den vita rasen. Vi har kommit att inneha dessa åsikter genom att observera de universella och eviga naturlagarna, genom att studera historia, och genom att använda den logik och det sunda förnuft alla föds med. Den högsta naturlagen överlevnaden av ens egna sort. Historien har visat oss att vår vita ras är ansvarig för allt det vi kallar framsteg och utveckling på denna jord. Och det är därför logiskt och förnuftigt att placera högsta betydelse på ras, och att rata alla idéer som misslyckas att göra så. Ingen annan ras på jorden, förutom den nuvarande missledda vita rasen, bistår villigt andra raser på deras egen bekostnad. Vi har mött hot under historien, men aldrig förut har vi stått inför ett hot så gravt som det vi står inför idag. Idag, är vår fortsatta biologiska existens på denna planet i ovisshet. År 1920 till exempel, var en av varje tre personer på denna planet vit. Idag är bara en av varje tolv personer vit. Om nuvarande trender fortsätter, kan man bara föreställa sig hur det kommer att vara om ytterligare ett hundra år. Hur uppstod denna katastrofala situation? Den uppstod på grund av vita människors skeva tänkande. Vi har hittills varit bekymrade med varenda fråga utom frågan om sin egen överlevnad. Vi har bistått dem som inte är av vår sort på vår bekostnad, vilket har orsakat deras nummer att stiga kraftigt. Samtidigt som vita människor har skalat tillbaka storleken på sina familjer, antingen utav själviskhet eller på grund av lågbetalande löner och omåtliga skatter. Vi har delat in oss själva i alla möjliga sorters organisationer och saker, av vilka ingen adresserar den mest grundläggande frågan, kommer våra barn ha en framtid? Med kreativism är detta frågan, och alla andra frågor kretsar kring det. Överallt börjar vita människor att omfamna den dynamiska och inspirerande läran och programmet av kreativism. Vita människor överallt börjar lägga deras tidigare meningsskiljaktigheter och divisioner åt sidan och komma tillsammans som ett folk för deras bästa intresse. Fler och fler av vårt folk börjar inse att om vita människor inte ser efter sin egen framtid, kommer inga andra göra det åt dem. Som ett resultat växer våra kyrkor framöver hela världen. Våra ministrar predikar ordet av vit enighet och våra medlemmar sprider ivrigt ordet till er, vår vita ras. Vi hoppas att du, efter att ha läst detta, kommer att bestämma dig för att anskaffa mer information, och kommer följaktligen bestämma dig för att bli en skapare, och kommer bestämma dig för att gå med oss i denna historiska kamp. Vi kallar på dig att gå med oss idag, och göra vad som är rätt för din familj och din förlängda familj, din vita ras. Om du agerar, kommer du säkra en framtid av skönhet och lycka. Om du inte gör det, kommer du vara en framtid av mörker och sorgsenhet. Vi har kapaciteten att se till att varje barn har ett lende i hans eller hennes ansikte. Låt oss inte missa detta ögonblick. Generationer än ofödda räknar med dig. Pastor Matt Hale, PME